Eskia eta egun, irul egiku, eski adai isi egiu, aipatuiko eta hoxtaako biaz, arantzadi sientia alkaartako huancho agi ghe. Iri askari nauxia guekilandugiu, egun hon? Egun Aldihuntan habo hoi hartzuna eta ikerkuntza du aurkikuntza horren ondoiu eta aiko balinbagia ohitaz ezagun, eh? asauan jamalauian jakinazik izan zela, farroako iruregin brontzesko bat atzamanik izan zela, kristoitzeneko lehen mendekua, eh, berrogei bat hizki zutila karaktere iberikoetan iratzik, eh, lekuiko egukitzapen zumbaitek ilanta, hoietaik lehen hitza zorioneku zela. Eta lehen galtua berz, e, aurkikuntza horrek, e, zer oihartzen ukendu e, mundian zehar? Ba aurkikuntza honek izan du, ba izubarrisko oihartzen handia, e, bai Euskal Herri osoan eta baita ere mundu zabalean. Irulegiko eskuaren berria, azaldu da nazioarteko Eugunkari gehienetan, e The Times, National Geographic, Esmisonianen, nola baitere oiartsunak izan du tamainakoa eta azaldu da lehen goastean, aurten 2008an mundu mailan, hamar aurkikuntza arkeologikoen artean hau izan dela oietako bat. Azken batean Euskaldunok Nun dago gure jatorria, nun sortua gara, gure Euskara maitea nuiztik mintzatzen dan, ba, hortarako behar dira idazkiak zerbait idatzia. Erromatarrak Euskal Herria etorri baino lehenago. Eta hori da, aurkitu duguna, e, iruina ondoan, irulegimendian, e, Euskararen e, lehenengo aztarna, idatzizko aztarna hori hori hori da aurkitu duguna. Harai, eta erran dihan bezala bai, herritaitz deli alizkariak dila e, aurkikuntza, hoi bez minduko hama aurkikuntza nauxietan e, sartu. E, nola intelegatu? Holako, e, bo, guetako ikusten zen, heben aipatzean eta jentia hunkik zela, baina, bo, gu, izan ki e, kumprentzen o intelegatzen genin, baina nola intelegatu do, ohartu, hala, myndian holako oihartzenuk haitia. Nulas? Nulas oihartzena, berez, berez, brontzea, brontzea eskuba da. Ikuspegi oso polita da, irudi oso polita da. Eta gero baita ere euskararen lehenengua ipamena garai hartako euskaldun haiek erromatarrak baino lehenago. Ja, idazkera ezagutzen zuten, ez bakarri txamponetan baita ere e, beraien eguneroko, eguneroko bizitzan, eta alako jartzuna izateko guzti hori egin dugu e, dokumental txipi bat, e, esku hori, brontze hori nola baitere teknologia berriekin grabatu egin dugu, e, eta hori ba plazaratu dugu E, nazioarteko nazio ikarlariekin Barcelona e, gasteis burgoseko unibertsitatekeekin elkarlanean Carlani gara eta guti hori guti hori prentsari begira herriari begira landu dugu isilpean inori ezer erran gabe isilpean eta ja, dana tres lana bukatuta genuenean ordun ja e, jendearen aurrean aurkeztu genuen Nafarroako presidentarekin Hala bez, aurkezpen hoi egintzu eta untsa egin kolpia kautzitu, hatik, em, jakitatien aldetik aurkikuntzaurek zer ondoio ekartendu? Argunt e, ikusteko manea osua kanbiatzen dikietako? Beno, kanbiatzen du Baskoien lurraldean, Euskalunen lurraldean, beti aipatzen zan nundik e, etortzen da Euskara, nundik etorri da. Bueno, duela 2000 urte hemen dago duela bimilaen urte hemen dago idatziz aurkituko dugula brontze bat eh? da nola ere ezinbesteko azterna ba errateko ba hemen Euskaraz mintzatzen genuela erromatarrak etorri baino lehenago historialari gutxi batzuk aipatzen zuten Euskara zabalduzala akitaniatik ipar Euskal Herritik egoaldera erromatarrak eta gero. Baino teoria bat bertzerik ez da eta azternonekin teoria hori es estatuiten da de se estatuiten da eta ari gera lurran aurkitzen ditugun azternan bitartez, froga berriak baiestatzeko eh nola baitere ere eh seguridade guztiarekin e, ba bueno hemen Erromatarra bainelenago, ja, Euskaldunak ginen, eta froga hor dago, ez da, hipotesis bat, ez da, teoria bat. E, hori oso importantea da gure hizkuntzaren historiari begira eta gure kultur identitateari begira e, arras e, garrantzitsua da, arras importantea da. Eta ean behaz, uskak beste indar bat hartzen dien, eta eta habu emanik datekin hori esker, hoi beste urratz bat da. Baina, bestale ohitaz ezagun, arantzadi zientiai alkahtiak behaz, lan hanitz jamaiten utila, bai arkeologia heinean baiete beste sailetan. Beste arkeologiari mugatzeko, bai beste aukikuntzarik edo, beste behitugu sineste hanitz edo ustekeia hanitz gu estuian unguian. Beste, ekarpenik edo azpimara hio, arantzadik ekarri duena, edo azken urteetan eginden e, urratxetan? Ba bai, guk azkenean gu gira euskal erriko arkeologia eta naturaren inguruko e, elkarte zientifiko zarrena. Aurten bete ditugu irurogeta mabortz urte, eta ibilbide luze honetan hainbertze karbietan edo lezetan aurkitu ditugu paleolitikoko margoak, adibidez, kain, altxerri, urdazubin, baita ere, ibiligera xiberuko lezetak karbi guztietan Diego Garaterekin batera, eta hainbat e, margoak ikertu ditugu xiberukoak edo basenafarrokoak ere bai. Baita ere, jak blotekin, pirineotako e, trikuarriak, aztertu ditugu kromletxak, eta ari gara e, erdiaroko gazteluak lantzen. Baztan, baiarran, dagoen amaiur gaztelua. Atera dugu lurretik, bizitentzako egokitu dugu, eta baitare Nafarrako bertze gaztelu ezberdinak. Beraz, arkeologo talde anitz ari dira lanean Euskal Herri osoan. Oain badugu ikerketa mm, lerro bat Ipar Euskal Herrirako, Nafarrorako, eta hortarako ezin bestekoa ditugu herriko etxeen e, laguntza. Ze ta Arantzadik beti lan egiten du bertako jendearekin, bertako herriko etxeekin eta bertako auzapasezekin. Eh beti deitzen gaituzte herritzipietatik eta ba erraten digute, ba, guk ez dugu dirurik. Ba, bai, no egiteko tokia, bai gure laguntza guztia, bai lurre de monetan, pues a interesgarria da. Eta, bueno, mm, egunen batean Siberuan, ba, gogoak ditugu garai honetako mm, tokiak e, aztertzeko. Eta euskaraz lan egiten dugu guk euskaldunak gara. Eta maleuskin dengo alkaritzketa builat heltu saiku doidoia uriantzeko beaz, bai ohitaz ezagun antikuitian arkeologiaz den aldizkari scientifiko nausibatetan agian ehm, eh, aurkikuntza hoi agertuko dela eh, baina hoi espada segur, bai segur denada irulegiko eskiaz bat idatzi duzila, eta hoi eh, aurkestuko edo presentatuko duzila iparalde e bai hor zer eh, otsailedo bantailetik aitzina, egin entuzia libru aurkezpen ez bedinak? hori da. Eginen dugu hori Euskal Herriko hiriburu e, e, guztietan, baina nahi du guxi ere bai e, irulegiko eskuaren inguruan liburua aurkeztu, e, gu badugu lotura altzurekin, eta baliteke e, apilan edo, edo hotsaaian aurkezpen bat egitea altzuurukun baitare e, baionan. Eta bide batez, guk gure lana aurkeztu dugu Cambridgeko aldizkari zientifiko batean, gainditu duia beharrezkoazian muga zientifikoak, Argirat, argitaratuko da kudarabaino lehenago Inglaterran, eta baitare, ba, Espainia aldean, bertze aldizkari batean, paleo hispanika izenekoa, baitare argitaratuko da. Denaren e, guk egindugun liburu hau, egun, da berroi tamar horrikoa, hori argazki eta plano eta e, marrazki pila bat ditu eta jendearentzat e, bideratuta dago. Arras liburu polita izanen delakoak. Eta beaz, e, gure esmenak aurkikuntza horren zat, eta holola jarraik beaz gu ehistoian e, Eskermila? Eskermila azuei.